Іван Франко, Мойсей, народи мій, замучений, розбитий, Мов паралітик той на роздорожжу, людським призирством ніби трупом вкритий, Твоїм будущим душу я тривожу, від сорому, який нащадків пізних палитиме, Заснути я не можу. «Невже повік у ділом буде твоїм, укрита злість, облудлива покірність усякому, хто з радою й розбоєм тебе скував і заприсяг на вірність?» «Невже тобі лиш не судилось діло, щоб виявило твоїх сил безмірність? Невже задарма стільки серце горіло до тебе найсвятішою любов'ю, тобі офіруючи душу й тіло? О, ні». Не самі сльози і зітхання тобі судились, Вірю в силу духа, і в день воскресний твого повстання ж сей спів, Хоч тугою повитий та повний віри, Хоч гіркий та вільний, твоїй будущині Задаток слізьми злитий, твоєму генію Мій скромний дар весільний». Проблукавши сорок років по арабській пустелі, Мойсей зі своїм народом наблизився до меж Палестини, але сили снаги перейти через гори і увійти в обітовану землю. В ізраїльтян вже забракло. Вони кочують в Моавській долині. Ніхто не вірить у благодатний край. Усе, про що говорив пророк, здається, не більше, як привабливою фата Морганою. Тепер богообраний народ лише ледача випасає худобу та дрімає у своїх наметах. Тільки діти охоче грають У війни, будують міста Та городять городи Не знає спокою ще й Мойсей, позабутий пророк Який присвятив усе життя Визволенню свого народу З єгипетської неволі Та поверненню в рідну землю Мойсей сумує Через те, що молоде покоління Під проводом нових вождів Авірона і Датана Вже не слухає його пророкування Для них це лише ще казка їм непогано й тут а замість єгови ізраїльтяни поклоняються ваалу і будь кого хто вдаватиме себе пророка навертатиме людей до бунту і зватиме за гори наказано побити камінням незважаючи на заборони Мойсей виходить зі свого намету щоб знову промовляти до свого народу Пророк застерігає євреїв від богохульства та ледачого спокою Бо так вони можуть накликати гнів Єгови Щоб навернути народ на правильну путь Мойсей розповідає людям притчу про терен Колись дерева вирішили обрати собі гарного правителя Пропонували корону кедру ліванському, пальмі, рожі, дубу Березі, але всі вони виявилися занадто гордими і самозакоханими. Царювати захотів лише непоказний Терен, який готовий був пожертвувати собою заради інших дерев, і не жадав за це ані подяки, ані гучної слави. Дерева – це земні народи, а король Терен – «Божий обранець, тобто єврейський народ, але щоб йому здобути й належно посісти свій трон, треба пройти випробування, бо інакше Ізраїль втратить Божу ласку і залишиться тільки роздавленим черв'яком при дорозі». Авірон та Датан поглузували з мови Мойсея, бо всі ці притчі для них – тільки дурість старого діда». Вони бояться вести знесилених блуканням у пустелі людей в обітовану Канаанську землю, бо там править фараон. За зневагу Мойсей провіщає датану і авірону, що вони ніколи не увійдуть до обітованої землі і загинуть деінде. Такою буде для них кара Божа. За це розлючені єврейські ватажки закликають народ побити Мойсея камінням, але люди не наважились на це, бо в їхніх душах ще жевріла повага до пророка їхніх батьків. Мойсей же востаннє застеріг ізраїльтян від непокори Єгові, інакше ж на них чекає велике горе муки й загибель. Уночі, після наради, у своєму наметі... Мойсей сильно страждає через зневагу свого люду, який був його єдиною й коханою дитиною, і в який пророк вклав усю душу та всі сили. Зрештою, Мойсей вирішує піти від ізраїльтян, бо відчуває скору смерть і хоче встигнути бодай самому побачити обітовану землю. Ніхто не вийшов зупинити пророка, лише маленькі діти вмовляли його не йти. Але він не зважав на їхні прохання і тільки залишив їм на прощання своє повчання. «Милосердними треба вам будь задля всього живого, бо життя – це хіба ж є, що дорожче над нього». «Прийде колись час і для вас, в життєвому пориві Появиться вам кущ огняний, як мені на хориві Стане свято в вас, мов у храму, в той момент незабутній І озветься до вас із огню о той голос могутній Здійми обув буденних турбот, приступи сюди сміло Бо я хочу послати тебе на велике діло. Не гасіте ж святого огню, Щоб як поклик настане, Ви могли щиросердно сказати «Я готовий, о пане!» Пішовши від свого народу, Мойсей почувається зовсім Одиноким і нещасним. Усамітнившись у горах, Він благає Єгову, Щоб той знову явився йому І просвітив, Показав, як бути далі. Мойсея мучать сумніви – Чому він не зміг виконати Божої волі? Невже він поганий пророк І не дотримав належно заповіту Єгови, Хоча щирим серцем любив ізраїльтян? Але німа пустиня й гори байдуже мовчали. Аж почувся притишений сміх, Наче хтось невидимий ішов поруч із Мойсеєм. То був темний демон пустелі Азазель. Він знущається з пророка та спокушає його. У гордині безмежній свій люд ти зіпхнув з його шляху, щоб зробить, яким сам його хотів, чи не пізно для страху. Мойсей обурено пояснює, що все робив тільки з любові до свого народу. Голос не зважає на це і провадить далі, змушуючи пророка засумніватися в Єгові. Може, всі ці роки, замість Божого гласу, Мойсей чув лише поклик власної гордині та своєї порожньої мрії? Пророк уперто продовжує видиратися на вершечок гори, та у серці важка боротьба ішла із самим собою. Його знову мучили сумніви, нашептані Азазелем. Чи не накидав він своєму народу власні ідеали, прикриваючись вигаданою Божою волею? А може й справді Ізраїль став би могутнім, залишившись сорок років тому в Єгипті? Чи не було лютим злочином завести свій народ у пустелю, Відірвавши від ґрунту заради примарної обіцянки? Мойсей знову кличе Єгову й благає в нього поради, Та Єгова мовчав, лише чуть лиховіснії звуки, То квиління гієни в яру, то знов шелест гадюки». Пророк зійшов на небо-гору, яка, мов цариця у пурпурі, височила серед інших гір і почав молитися. Усі погляди в єврейському таборі були прикуті до його постаті, яка височила тепер над постелею, мов велетень. Все Мойсей одне одні одне промовляють несміло, та не вимовлять того, що там».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 Мойсей знову кличе Йогову і благає в нього поради, та Йогова мовчав, лише чуть лиховіснії звуки, то квиління її не в яру, то знов шелест гадюки. Пророк зійшов на небо гору, яка, мов цариця в пурпурі, височіла серед інших гір і почав молитися. Усі погляди в єврейському таборі були прокуті до його постаті, яка височіла тепер над пустелею мов велетень. "Се Мойсей, одні одному ста", промовляють несміло та не вимовлять того, що там, у серцях, защеміло. Все Мойсей на молитві стоїть, розмовляючи з Богом, і молитва та небо буде, мов, поломінним рогом, і по таборі по страх ішов, Боже, щоб усю хвилю не закляв нас пророк, бо клядьба мала б дивну силу. Молившись цілий день, Мойсей увечері вкрай знесилився, до нього знову, уже в образі його матері, прийшов облудний демон Азазель і почав жаліти пророка. Бідна, бідна дитино моя, потерпів Єси много, ще й сьогодні на сонці весь день. І пощо було того? На молитві в народу свого й минуле й будуще ти молитвою вникнути рад, ох, дитя не А Зазель переконує Мойсея, що всі його зусилля були марні, адже долю цілого народу не здатен Змінити навіть Єгова, бо він далеко не всесильний. На підтвердження, демон розповідає пророку притчу про Оріона, сліпого гіганта, який мандрував до самого сонця, щоб повернути собі зір, а на плечах ніс поводиря, сміхованця хлопчину, що показував шлях йому. Все інше в кожну годину. Оріон все йшов та йшов через гори та моря, Повний віри в те сонце, Повний спраги за світлом, Що ось йому блисне вже конче, Не знаючи, що хлопчик з нього жартує. А Зазель розтлумачує притчу Мойсею. Сей Оріон – до то людськість уся повна віри і сили, що в страшному зусиллі спішить до незримої цілі, строїть плани невміру до сил, ціль невміру до актів, і жартує з тих планів її хлопчик, логіка фактів. Тож усі зусилля пророка привести свій народ до кращої долі в суперечлогіці фактів були марними. Він нічого не досяг і не міг досягти. Усвідомлення цього поглиблює страждання Мойсея. Він заклинає Азазеля ім'ям Єгови відступитися і дати йому спокійно померти. Але демон – не полишає мучити Мойсея, показуючи йому, якої є насправді умріяна обітована земля. Палестина виявляється вбогим краєм. Ні шляхів тут широких нема, ні до моря проходу. Де ж тут жить, розвиваться, рости і множиться народу? Щоб довершити картину, а Азазель розповідає Мойсею про страшне майбутнє ізраїльського народу, про горе, яке чекає на нього в цих землях. Єврейське царство коштуватиме річок сліз і крові, але з часом усе одно буде знищене, а сини Ізраїля знову опиняться в неволі. І загасне Ізраїля звізда, щоб вже більше не сяти – Лиш ненависть, що в храмі зросла, Піде світом гуляти. І поник головою Мойсей, Горе моїй недолі, Чи ж до віку не вирваться вже Люду мому з неволі? І упав він лицем до землі, Одурив нас Єгова, І почувся тут демонський сміх, Як луна його слова. Після останніх слів пророка загуркотів грім, небо облягли чорні хмари, і з Мойсеєм заговорив Єгова, звинувативши його в маловірстві. Господь пояснює недалекоглядному пророку, що прагнув відродити насамперед духовне багатство Ізраїля, його силу та волелюбність, а не дати багаті землі, бо не пшеничним а духовним хлібом має насититися народ». Адже хто здобуде всі скарби землі і над усе їх полюбить, той і сам стане їхнім рабом, скарби духу загубить. І будете ви свідки мені з краю світу до краю, що лиш духу кормильців з усіх я собі вибираю. Хто вас хлібом накормить, той враз з хлібом піде до гною, та хто духа накормить у вас, то й зілється зо мною. Ось де ваш обітований край, безграничний, блистячий, і до нього ти людям моїм був проводер незрячий. За те, що Мойсей засумнівався в Божій істині, його карає пророка тим, що той помре в горах і ніколи не увійде до обітованої землі, лише побачивши її здалеку. Із настанням на вершечку гори ранку вже не було видно постаті Мойсея, і народ із жахом та скорботою усвідомив, що назавжди втратив свого пророка. А перст Божий розбудив у серцях молоді новий запал і бажання йти вперед до обітованої землі – Облуда спала з очей Ізраїля, народ скинув з себе сонце у стовпіння, а вже пророків Авірона та Датана було страчено. Тепер ізраїльтян веде в похід молодий князь Ягушуам. І підуть вони в безвість віків, повні туги і жаху, простоветь в ході духові шлях і вмирати на шляху.